Ehun bat pertsona bildu dira behitzere angeluko egiko etxe intzinean ajatsalde untan. Aztelenetik antziren egitajek Lorentza Gimonen askapena galegiten zuten. Behiadak inorduko poza sentitu da hauen artean. Maritxu Paulus Bazurko, eren Lorentza Gimonen abokatak jakinara zidu. Koze Bai, uh. Begia jakinorduko poza asentitu da, hoen artean, Maritxu Pauluz Bazurko Lorentxa gimonena abokatak jakinara du Begia. Jakinara du. Pozik agertu da, beraz, Maritxu Pauluz Bazurko baina, horreitara zidu Lorentxa Gimonek bizi izan duen egoera latza. Erabakiaren entzutera horbildu da ere erabaiaren enzutera erabaiaren era enzutera horbilu da ere zilianlo diputatua areek lorentzarari bitsita egin zion joan den astean. Joan den astean. Bai ikusi nuen bere zeldan sortu nintzen bai... Ni ikusi nuan eta bere zeldan zaxtu nintzen, ikusi dut, dutzegoera fisiko eta moralean den, Lorentza sinbolu bat bilakatu da eta orain esperotana espero beretzat eta bake prozesuarentzat fite eta ongi senddatua izan datila da. Eta orain espero dudana beretzat eta bake prozesuarentzat fite eta ongi sendndatua izan da dila da. Fite eta ongixen datua izan dadila. Baldintzari gabe eta obligazio gabe lehen epaian baino egoera obetan utiko dute lorentzak iman. Hots, ez du eskumu reta... Hots, ez, kumuret... ez du eskumu ukanen. Eskumu rekorik ukanen. Hots, ez, kumutu... ez du eskumu ukanen. Eta ez du lan egin beharko bere osasun... Noe, bere osasun eta ez da behartualan egitera bere osasun egoerak ezpaitu hori baimen zen. Mariitssu Paul Bazuzkok azpimagatu du Lurentza Gimonen askapena lortu dutela bere osasun egoera lagian delako. Maritsu Paul Bazuzko azpimagatu du Lurentzagimonen askapena lortu dutela bere osasuna egoera lagian delako. Bago asko Lezioboko Emili Martin eta Claude Lagio eta Teresha, eta Charik Bagoas Kolektiboko, Emilie Martin et Claude Delarieux, Baita Charea Taldeko, Terecha Todak, Oretara Siti Tuste, Eri et Prichodire Mbeste Isen Aynitz. Baguazko lekti boku Emili Marten eta Claude Larchiak, baita terexa toda, xareko kideak, roitara zidituzte, eri eta preso diren beste izen hainit.